Протасій. «Стьопа! Микола, ідіть, я вам розкажу!» Микола і Степан беруть стільці і сідають коло Протасія. От Гервасій каже, що два з половиною мало. «А як я у покійного землеміра Кацавейченка брав півтора?» «Правда, раз у раз в командировках, то на його харчах». «Раз, знаєте, поїхали межувати землю до губачевських носичів. Вони е, жили тоді в місті в Семикратах. А батько їх...» «Ніхто з вас не знав батька? Він літ п'ятдесят тому як умер. Не знали? Ні-ні-ні, не, не знали. Перерізав собі горло бритвою».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 Так окрутила, що він покинув службу і переїхав до неї в село, ніби управляючий, і почав заправлять. А сам Губачевський носач тут же живе і нічого не каже. Заперся собі в своїм кабінеті, іначе його нема. Так мужикам стало жаль пана. Він покійний добрий був чоловік. І таки Улан лантоїв... Забув фамілію. Обіжав їх. Застукали мужики того Улана. Ксьокачевський! Ай, бодайте тебе так-так. Ксьокачевський. Я, я ж кажу, що на лоша скидається. Ксьок, ксьокачевський. Застукали на току, зв'язали і одвели в стан. От таке було. А підстарість, як вже почало від старої... Губачевської трухлявим деревом одгонить, вона добивалася від старого губачевського носача любові. Все, Все співала йому. Гори, гори моя лямпада. І до того його довела, що він перерізав собі горло бритвою. «Так з'їхалися наслідники, і треба було розмежувати землю». Е е «Кацавейченко, покійний царство Йому Небесне, каже мені, «Бери астролябею, поїдемо, а дощ, як із відра!»